jabu cha matenda mitume mlango ule wa pili leo ni sehemu ya kwanza ya mlango wa pili kichwa cha somo la leo kinasema siku ya Pentekoste zilinenwa ruga kumi na saba zinazojulikana siku ya Pentekoste zirineno ruga kumi na saba zinazojulikana leo tumesomea mistari iko ishirini na moja ya kwanza mlango mzima una mistali ni mingi kabisa iko 47. Kwayo, na saba neema leeme wiki ijayo. tutamalizia sehemu ya pili kuanzia mstari wa shirini na mbili mpaka mstari wa 47. Kina yote unaona hii mstari 21 ya kwanza. Eh mlango huu tunaogawa nusu kwa nusu au katikati. Wiki iliyopita tulisoma mstari ya kwanza 26 ya mlango wa e, mstari 26 to ni mstari kamili 26 ya mlango wa kwanza. Na kama kukumbusha tu mlango wa kwanza au twanze tutu, tu tutu, tuseme jumla ya kitabu cha matendo mitume. Kitabu cha matendo ya mitume e kinafanya kama ambavyo jina lake Ni kazi au matendo waliofanya mitume. Manzoni ni mitume karibu wote wote, lakini baadaye tunakuta na baki wachache walio tokana na Paulo mwenyewe na walio tokana Ya akina Timotheo. Eh. Na walitoka kuwa mitume kama mitume kwa sababu Paulo anasema yeye ndiye alikuwa mtume wa mwisho, wakabaki watumishi mbalimbali. Wewe inampendeza Mungu na sisi tupingea katika utumishi mm huu. -hmm. Nampendezza Mungu tukiwa sehemu ya kazi ya matendo. Kwa hiyo kama hiki kita kina tusaidia, au kinamsaidia Mkristo mwenye kiu ya kuwa sehemu ya utumishi wa Mungu wake, e, kupata ile e, kama changamoto. Eh bidii gani ilitumika, mazingira gani walipitia eh wakati Yesu ametoka kupaa. Kwenye mlango wa kwanza tuliona anapa, anawaacha E, na malaika wanawambia wanasema kwa jinsi hivyo mwana akipokelewa na mawingu juu ndivyo ataka wakuja juu wa mawingu ataka porudimara ya pili. E, kwa maana kwamba hakuna kusema kwamba Yesu wamekuja kimi ya kimi ya mukasikia yuko jangwani, e, hivyo vitu vipu. E, leo hiku na maeneo mengi ya dunia wanakwambia Yesu wana kuja na yupo na imani zipo kabisa, usishangaisi kumonjo kwa kutananaya, naye e, na kuletea njiri, uwa imara usiju kwa Kristo onoka, akionwa na watu taka utakavyoonekana. This, mara ya pili tapu utakua naonekana na dunia. Siyo, sewa, kama vile mwanga toka mashariki kaisha mpaka magharibi, e, hivi kuna mta sieone jua? Mnaweza mkacherewa kuliona wakati mmoja. Labda watu wa mashariki mwa dunia nchi labda za Japani, China zinaliona mapema, lakini wote mtaliona. Eh ni tofauti na kitu labda ndege. Ndege inaweza kapita sehemu moja ya dunia, sehemu nyingine sioonekana, lakini jua litoria. Kristo anajilinganisha na, na mwanga kama wa jua takavyokuja. Kwa hiyo kitu cha ndo ndio hicho tunachoona eh lengo la le, le, kitabu cha somo la huyo ni nini? Ah uh, kurema tumezoe kudhubiri huko lakini tunaona hoja kubwa ni msitizo wa Mungu kutoa kipawa cha kunena lugha nyingi watu ambao hawakuwahi kuzisoma wakajikuta wanazinena wanaziongea ili kusudi kusanyiko la watu walikuwa kuna watu wametoka Biblia inasema baada ya kuanza kusoma mstari baada ya mstari natoa picha kubwa watu walikuwa wamekusanyika kutoka katika kila nchi chini ya mbingu huko ni muujiza tu wa Mungu ili kusudi siku hiyo eh watu ingili ipokelewe labda ndio mara ya mwisho wataonana eh enzi hizo watu sio abakua na mabasi inawezekana kutoka hapa ikanaenda ikafika South Africa nani ya siku au tatu kana. Muda kionoke ya dunia alikuwa harudi tena. Ha, hafiki tena huko Kwa hiyo ikawa ni muujiza wakafika wakatoa hakuna lugha ya dunia. Eh hakuna lugha ya dunia. Kwa hiyo Mungu akatoa muujiza wa watu wanene kwa lugha ya ya pale ya Galilaya. Kina Peter alikuwa anaongea lugha za Galilaya. Wananena watu waliotokea Libya. Watu waliotokea Rumi. Le, maineo kuminasaba tofauti yenye ruga tofauti yanasikia kwa lugha zake na wanashangaa mistari hii nipo msingi wa makanisa ya kilokole unapo wale wanao bweka kwa lugha watu kaita kunena kwa ruga so, kunena si kusema sauti eh maneno wakaileweka e, ni kule ni kubweka na unatukasema mwono kwa mwono neno gumu tutaguya kukopa maneno kwenye matu e kwa Injili ya Yohana 14 Yesu anasema watu akija wakaona mnafanya hizo mta, mta watajua mnawazimu. Hai na tofauti. Ubweka anakuwa na wazimu ni kitu kimoja. Lugha ya Biblia inatumia hilo neno. Maana yake haiheshimu hiyo tabia ni ya, tabia ya kudanganyana, ya maonyesho, ya kujionyesha tu, ya kudanganya watu na kwa sehemu kubwa ni kujaribu tu kujitafutia ufanyao ah, hapa duniani. E Kuruko miujiza mingi ili ufanyika Biblia ambayo hairudiwi leo. Ufano, wakati Yoshua napigela na wa maleki, wakanani, kuna siku walisimamisha jua, na mwezi, ulivo umeanza umeaza kutoka saza junu, ukasimama jua, likagana pale, mwezi kagana, wakapiga ulivo maliza kwa pigia vika shuka, vika enda vina, vina, vina, vina, vina, vina. kalazimisha leo, kama huo kama Mungu alileta muujiza watu wanene lugha leo hii Tanzania tunahitaji kunena kwa lugha kuna Kiswahili leo hii dunia nzima inaluga moja Inaluga lugha ya Kiingereza sasa hivi naweza nikawaasiliana na Marekani nikasema na Mruzini kwa kutumia lugha ya Kiingereza e. na hizi lugha zimetafsiriwa leo hiki mtu na Biblia nishao kuona mpaka Biblia ya kimasai E, kipo. Biblia yakizunguma, hii haya nimeona. E, kuitaji Kuhitaji kubweka kwa lugha ili kusudi eti unajilinganisha linganisha. E, kila jambo Mungu hutoa jambo kulingana na wakati wate. Na Dani liwahi kulinganisha, nilikuwa kidogo mkali kwa sababu unapoona watu wanapoteza roho za watu kwa kutumia maandiko hayo hayo, huwezi kacheka. Yesu alikuwa anakasirika sana mafarisai. Kwezu kwaona cheka cheka E kina jita hili na tabasamu E Ni wai kuninganija nga zema Yoshua walibu fika nchi ya kanari Ule mujiza wamiaka arobaini Walibu kuwa wanelera kula cha kula cha malaika Kijurikanacho kama mana Kilichoshuko kutoka mbinguni Siku ya kwanza tu Ile wanachuma wanagusa mazao ya kanari Mana ikakoma sikuyo Awu kwaiku yonate Mungu mbire inawezekana leo hiba ada ya kuwa na lugha zinazofunika dunia i lugha moja watu kumfano watu wana lugha kama Kispania hispania inaonelewa Amerika kusini Amerika kaskazini sehemu nyingi za Ulaya sehemu kadhaa za Afrika kuhitaji, eh, spanish kuhitaji eh, kubweka kwa lugha kusudi wanapo kuweka kwa lugha wanapata ujumbe na kushangana kusema mwana tunasikia lugha yetu haipo cha Ndichu chanzo chakudamai. Wambi, mungu haitaji kawongo, kawongo hata kadogo. Kwa binadamu, tunapo piga story. Tunangazaka na tuongo kumoresha story. Ndiyo siyo? Namuta na mtu anajua kutuwa story. Kwa mtu na anajua kutuwa story, kupa story kukuchekesha. Ujua 230 baka robaye ni kuna kawongo. Hiu kusudi inoge. Hmm. Lakini mungu anachaka mambu yake yawe ni kweri, ni kweri. Kwa mwengu anachaka mambu yake yawe ni kweri, ni kweri. Kama ndiyo, ndiyo, ndiyo siyo, siyo. dinaro zidi hapo la toka kwa yule mwovu. Ukishaanza kumchanganya Mungu na kunena kwa lugha yako kubweka kwa lugha, ile ujumbe wote anaufuta Ile ibada yote napotea. Mnabaki mnajiabudu wenyewe. Nani kwa pamoja na mimi? Wewe ulikuwa tu ni utanguilize mtu angalie, tumesomea mistari moja. he mtu angalie hoja kama tatu hivi eh za kwenye mistari Hoja kama tatu kubwa. Hoja kwazi kwanza inasema Walokole kuigiza lugha lakini hawawezi kuigiza ndimi za moto hawawezi kuigiza uvumi wa upepo na lugha wanazoigiza hazi hazijulikani pamoja na wama makanisa ya kilokole leo ya eh kama kuna mwana anavisha na mimi aje tu tujadiliane nao tupimane ubavu eh wanawaambia tuko Siku ya Pentecoste, tunanena kwa lugha kama siku ya Pentecoste, kwa ni kwa kwenye Biblia Imea kwa kwenye Biblia Okay, kwa hiyo unahiga ye e. Tasa kama unahiga, swali nakuja Siku ya Pentecoste, mtu soma kwa zi ya mstari ule wakwaza mpaka wane Tuone ya liyo tokea, siku ya Pentecoste tuone gendia, nao tokea kwenye makanisa ya kubweka kwa lugha. E. Musa hiyo kwa zi na sema, hata ilipo timia siku ya Pentecoste Tahuja kweleza maana hii siku Walikuwe kwa watu mahali pamoja Kukaja gafu toka mbinguni, uvumi kama uvumi wa upepo eh tunahara. Wazalikwa ni siku malo, siku a pete kosto. Wapo usiku asubuhi wa mchana majumbani mao, usiku amelala vitandani ndani mau, nanani, na zungu ba ba Na ba ba ba ba ba ba ba uvumi ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba Uwa mnaona kuna upepo unavuma? Uongo, hakuna echokitu. E. Uwa nguvu ukienda kasi. Ukajaza nguvu e, nyumba yote waliokuwa wameketi. kukawatokea ndimi zizo kama ndimi za moto ulio wakaria kila mwaje wao Uwa mnaona moto unawakia juu. Uwa mnaona watachomoka ambio. E. Na wote wakajazo alo mtakatifu wakaanza kusema kwa lugha nyingine. Na tuakunja kuziona hizo lugha zimetajwa. Chate, ya ni kwa uchate ziko kuminashafu. Zilizu tu. Na zinajulikana, kirumi kimetajwa, luga ya Libya imetajwa, kikrene kimetajwa, krete imetajwa, na, na katharika. Luga nyingine kia Afrika. Ne. wakajazwa na roho mtakatifu kusema kwa lugha nyingine kama roho alivyojalia kutamka kama roho alivyojalia kutamka kina mtu akawa anatamka lugha kadhaa katika hizo na kuambia hakuna faida kunaweza kukauka wote mwenye hata ukimuuliza mrokole tu mwenye baba yuko amekaa miaka 10 na kuendelea anakuwa anajua kabisa kwamba ni vitu alivyojizoea kujifunza ni kujifunza Nigama muzo kujifunza kucheza kina yani unajifunza tu ile skiri ya kweza kuyatamuka. Na kama ni wakusema shaka shaka shaka, uhabadisha semashaka shika. Mungu niakama sema ni bara bara bara barabara bara, bara, bara, bara Yani anakuwa kila mtu ana namla fanya hivi zoeshwa unena. Mwenye kambi unaweza kumdanga yao, ukwejidanga yao, kini hutamdanga yao. Utawadanga yao na dampe. Na wapo kwa ni nimaranga pe dunia hii watu na jibu kumdanga Eh, kwa tunaona kwamba eh, eh, tunaona kwamba ni lugha zinazo eh, tutaziona ni zinazo zinazojulikana zitatajwa eh. Lakini tunaona vitu vilivyotokea siku hiyo muujiza ule hauku hau, haurudiwi leo. Kinachorudiwa katika vitu tunaona siku walifanyika vitu vikubwa vitatu. Cha kwanza ni uvumio wa upepo kama kamaakuwa na vitu legelege viniloroka. Vito mwafu kuwa vijashikia na vizuri viti kwa vilingoka. Uvu ya mungu wika ingia. Uvu pepo hawawezu kwa uvigiza. Na amini miaka ijayo. Jisuramu karibia siri na, mamlaka mpinga kristo. Hayo magizo yata ungezeka. Kwa sababu teknolojia zina Eh, e. Tena wakati mwingine kwenye kune kubweka kwa lugo uwa. Nawekaka na kinana unasika. Yani unapaka unapaka unapaka unapaka kama unapaka unapaka unapaka unapaka unapaka unapaka unapaka unapaka unapaka unapaka unapaka unapaka unapaka unapaka unapaka unapaka un e maigizo ya upepo yatapatikana lakini mpaka sasa kwa miaka labda yote ambao wanaigiza hawajafikia hilo teknolojia haijatosha kee okay. eh tunaona kitu ndimi e, ndimi za, za za za moto eh zikiugwawa kugawanyika hazijafanyika paka leo hawajaziweza sijui uko mbele watazweza au la sina kama Mungu atawaruhusu wa wadangajia kila kitu. Anawarusu tu nusu, ili kusudu wanaweweza kudangajiga wadangajiga wapona wapone. Eh, lakini, hivyo mwote vinagyo eh, havi, havipo, na wanasema, biblia nasema, msari wakuanza pala, nasema, ilipo timia siku ya Pentecost. Pente ni kituki ambacho kinausiano na tano, Pentagon, Pentagon ni nyumba yenye pembe tano huko marekani, Pentagon. Eh, eh, eh, ni ni vitu wenye husiano watano tano au 50 au vigawe au vigawe vya 5 tano Pentecostal ilikuwa ni siku ya 50 eh uh, ninaweza nikaenda pale kwenye labda tuende tu sehemu pekee ambayo tutaenda leo twende kwenye kitabu nje ya matendo ya mitume labda kwenye kitabu cha Walawi mlango wa 23 eh ninataka kuweka hoja moja ya msingi kuswa ya haya maagano mawili agano la kale na agano la Awa kristo wanaingia kwenye agano jipya jipia Tupentekose natokea Gini likuwa mejengwa juu ya agano lakale Namba ya walawi mulangu wa shina tatu Tuseme ule mstari wa kumi na tano Walawi shina tatu kumi na tano Vibiria nasema Nanyi mtajihe sabia tangu siku siku ya pili baada ya sabato Kangu siku hiyo mulio mganda wa sadaka ya, ya kutikiswa. Zita timia sabato saba. Hata siku ya pili ya hiyo sabato ya saba. mtahesabu siku hamsini. E ni siku hiyo ambapo wanakusanyika wanafanya shiri. Sasa yu pentecoste. ilikuwa e, likuwa pia na uwepo wa yesu na nini na nini. Mungu siku watu wamekusanyika. Kufanya sherehe watu wametoka mbali watoka siyo. akaona afanye muujiza wake waondoke na ujumbe kurudi nao duniani Amen Kristo ndiye anayotupenda akaona na atu... kwamba Haya m... maagano ya Mungu Yesu anasema msidhani kwamba nimekuja kuitangua torathi bali nimekuja kuikamilisha Eh kwa njia nyingine unaona kwamba Hakuja hakukuondoa Pentecost ya zamani amekuja kuifanya bora zaidi iwe ni kubiri njini mpaka mwisho ya dunia ndio na tunaona inapimwa katika sabato ambayo ndio Kristo eh basi tunaona kwamba Mungu haaondoshi anakamilisha vya zamani vivyo kwa vimepungua eh eh anajenga juu ya siku wa 50 za Pentecoste ya kale ni vile vile siku ya nani siku ya Pasaka nakumbuka tunapokuwa tunasoma kitabu kama vya Matayo, Johana. Eh? Johana wa Mathayo Yohana shirina... eh Yohana mlango wa 12 Mathayo 26 eh wakamamia wakasema Bwana Yesa kanambia ansema mnajua kwamba kutokuwa na pasaka ndani ya siku sasa tuambie unataka tukuandalie pasaka hii wapi? Eh Yesu Kristo ili kusudi ajitoe kafara kwa ajili ya dunia, alikuja kaijenga juu ya pasaka ya zamani. Wakati wanakula pasaka ya kale ya wanyama, akaweka damu yake mwili wake akafa kwa ajili yao. badala ya kufuwa na kafara za wanyama akafa wa Kristo lakini hakutofautisha vitu hivyo hivyo tunaoona kwamba neno na Mungu ni moja tangu wakati wa Adamu mpaka leo hii katika agano la kale paka agano jipya eh eh moja inaboresha nyingine ukitaka kujenga ukuta unaangalia mshingo ulisha wapi ndio unaanzia hapo hapo kwa sababu ni nyumba moja eh kwa hiyo misali mitano ya kwanza tunaona Ee tunaona hayo mambo habari ya ya uongo unaofanyika na makanisa eh vitu ambavyo vimefanyika siku ambavyo huwa na ni karibu vyote hawana ni lugha inayeleweka hawana mioto haipo uvumi wa upepo unaoenda kwa kasi hakuna Kinacho kinachokuwepa ni kingine kabisa ni yaani maneno maneno Na hakuna kinachoelewe kanga hata kimoji. Hakitokea mtakasema kwa mba hua nasikia ruga. Munganishi na waongo wengine hote wale kama kina yuda. Hakuna kineja. Mime kaa umo. Napajua vizuli. E. Na hata mbae hajaka umo taona. Mimi sijawai kusali angi kana lakini naona kwa mba hawana roho wa mungu. Kwa kuona. Sijawai kuingia msikitini mnisamee. Lakini najua hawamabudu mungu. Kuitaji kuingia humo. Mwenye ni kanga, ni kwaangaliwa wanawe wa imi kweli Na nina kwa luga kweli mwenye ni kasikirize kama ni kasikia changu, huta kikuta, inatosha. Kwa uja pili inaanzia mstari wa tanu Inasema luga kumina sabazi zirinenwa siku hiyo Na ekto ni na mebeba ujumbi wa kicho cha leo Luga kumina sabazi eh, Tuanzie mstari ule wa, wa luga kumina sabazi wajurikana eh 2 zamu sare ulowa tanda Yerusalemu ya wa Wayahudi wakikaa watu wataua baadaye anakuambia na watu waongofu watu ambao walikuwa wameungana na inaimani ya Yehova ya Mungu e. nao wamo humo kwenye hilo kundi e. watu wakikaa watu wataua watu wa kila taifa chini ya mbingu Mungu alitafuta wakati mwafaka watu wa kila taifa chini ya mimi. Eh. Kwa hivyo nga mwini, mtu alata kasema kwamba ah, mbwena kuna semu nyingine njiri ya jafika. Kuringana neno wa mungu, mimi inachukulia maneno ya mungu wa mungu kama elifu. Kuringana neno wa mungu, kila sehemu ilio stahiri kuwakilifu wa siku ya likuwa mewakilifu, ya likuwa na makilishi. Ama moja ama wishiweza ni kajua iladiyawa. Nani kwa pamoja na mimi. Eh. Watu wa kila taifa waliena wakapata hile njiri. Na hile injili ni njiri ya wakovu, utuweona m ni mstari wa okovu wanasema na kila atakai liitia jina na wana, atahokolewa. Anasema, anawalikuwa kwa Yerusalemu wa Yahudi watu wa watu wa kila taifa chini ya mbingu. Uwe mga wanya watu wa taifa kila chini ya mbingu. Kila taifa chini ya mbingu. Uwezo kuna imbea ni lugha tu pekake. Niluga tuyo yotumika ukipima vizuri anawanyesha kwamba ni watu wa mataifa yote. Eee. basi sauti hii ilipo sikiwa ule uvumi ule na labda na hofu kidogo miju, na mungu na kuja laka hofu kina petro wana shangaro yani unakaa hapo unasikia mtu meza pembeni wako mtu anahaza kunina kizuru kujewa ku, kufika fika kusini huku mingine unangalia ananguja kiarabu kujewa kuhona ameinda kuharabu nazima eh. kidogo utakua, naka na nakamushituko nangu mungu tuwa nawastua watu wa watu eh. basi sauti hii ilipo sikiwa makutano walihutanisha wakashikwa nafadha kwa kuwa kila mmoja aliwasikia wakisema kwa lugha yake mwenyewe. Makanisa ya kirokore watu wanawasikia wakinena kwa lugha zao wenyewe? Haya. Ni maneno tu yamwongo. Eh. Niwe unaweza unaweza na watu wasikilizaji lakini hutalidanganya neno Liko wazi, limeandikwa wazi. Na ndiyo sababu mara nyingi Watu wa makanisa yari wanajitahidi kuweka pembeni Biblia, ili kusura kuambia, nimeota hiki, nimeota, eno, na, kwa so huta kisibitisha, lakini neno wa mungu lilio andiku, nae, kwaani yesa nikuwa nasema imeneno, na nisema imeandikuwa. Mungu wanataka neno la ke lilio andikuwa. E, imeandikuwa. Wakashanga waote, msari wa saba, wakastajabu wa kiambiana, tazama hawa wote wa Si ni wa au ah, watu mbona ni watu na Galilaya ni mashambani ni watu vio vyo Wa na elimu za, za mataifa. Eh si wa Galilaya mstari wa 8 basi sisi kusikia kila mtu lugha yetu tuliozaliwa nayo. -iki kitu. Wan wanasikia kitu wanaskia lugha yao waliozaliwa nayo. Ndicho kinachofanyika kwenye makaniza ya Kirokole ya Mashariki ya Magharibi ya Kaskazini ya Kati mwanji. Hapana. hile ni mwe, lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala unawazikini mash... ni, ni zile ma, zamani na, li na, na sauti eh? wanazo. Wanazo kuzitaja, Iri kusudi ni, jini, wapati na wa alami Na wakao mesapalatani ya nezo Uyahudi tano kapadokia sita Ponto saba asia nane Frigia tesa Na pamfiri ya kumi Misiri kuminamoja hapa Afrika Na pande za alibi ya kuminamili karibu na krene kuminatatu Na wengine watu watokao wa rumi kuminane Wayahudi kuminatano Na wangofu waklete kuminasita na waharabu kuminasaba Tunawasikia hawa wakisema kwa ruga zetu matenu maku ya mungu Wao wame kwenye lugha za kirokole zile. Huwa kuna matendo ya na kwa matenu, wa Mungu yanaongelewa. Wewe tunaona matendo ya kwa Mungu Ni kwamba jua litatua giza. Eh? Na na itakuwa siku za mwisho watu wataokolewa. Na, Unanaleskia maneno? Mimi ninajitahisha kwa maandiko leo andikwa. Na uhitaji sana kwenda choo kikuu, ukaenda kufundwa pana, roho ya Mungu tu anatosha kufunulia juu. Eh? Sano kumina mbili wakashangaa Wote waka, shangaa, waka na shaka Wakiambiana maana yake nini mame Mambo haya Iye inashangaza Ivi Unashangaa sana Nona hili watu tu wame Lakini kitokia wakasikia Watu wako na, wanaongea lugha mchanganyiko Nani watu kutoka lugha zote za chini ya mbingu huo hicho siyo jambo la kawaida. Eh. Haya miujiza ya Mungu tusifieke. Siige. Na unaweza sasa ujumbe wa kuondoka nao ni nini? Ujumbe ni wa kuondoka nao usidanganywe kiraisi la hii. Ndio ujumbe. Lakini ujumbe wa pili ni kwamba Mungu iuko tayari na hajapungukiwa na miujiza tafanya muujiza wote ule wenye kumletea utukufu na wenye kumletea watu wake wokovu. ndo tunaaona ujumbe. Wakashangaa wote wakiambiwa, wakiingiwa na shaka, e, lazima mshangae wakiambiana, "Ah na yake ni maneno mambo haya?" Wengine walidhihaki wakisema wamelewa kwa mvinyo mpinje. Neno la Mungu mda wote linapokuwa linapowiwa au matendo ya Mungu ya kweli yanapotendeka, wadhihaki ni wengi. wengi Wao niambie watu wengi hawadhihaki warokole. Mtu anayewadhihaki ni mtu anayesoma Biblia kama nini? Eh, lakini waliobaki watapeleka sadaka zao aende kuombewa kwenye uongo wa namna hiyo hiyo. Hiyo hiyo. Eh. Ukienda kwa wa ukasikia ukashikia yuko anapiga ana, ana, ana sarakasi angani badala ya kudhihaki watu wanasema mtu wa Mungu. Wewe wewe ambie Mungu anapo katika kitabu cha Amos, naonyeshe Mungu anavyodhihaki utumishi wa uongo. sire so, kwenye kitabu cha Amos hii si kwa niangalia ni maandana lakini naona ni niongeze ni, ni, ni, ni, ni pia Amos, usi kwenye wale manabii wadogo manzo ni kabisa maana nabii wadogo kishaliza kina ina Ezekiel eh, na, na Daniel utakuta kitabu cha Amos Amos, usi mlango ule, ule wa 5 sikiliza anasema hivi usai ule wa moja, mimi nazichukia siku kuu zenu nazidharau Unajua kwanza kwa ku, kuzihaki na kuzarau mahubiri ya uongo ni nani? Ni, ne, ni Mungu katika neno lake. Na zizadharau nami sitapendezwa na makutano yetu ya dini. Damu ijapokwa mnanitoa na sadaka zenu za kuteketeza na sadaka zenu za uongo, sitazikubali wala sitaziangalia sadaka zenu za amani. Wewe wame kama Wayahudi walikuwa wanamfanyia Mungu vitu vya uongo uongo vikataa. Leo hii vipokea tu kwa sababu si Wayahudi. Mungu hana upendeleo. Ndiye wakwasa kuzidharawu. eh? Na. Imi metupasa. Tujue. kinacho kinachom chukiza munu. Kweli kabisa Tupendezwe na kinachompendeza pendeza munu. Eee. Eh. Nifu hirifu. Nicho tunachofaja hapa. Kwa hiyo wengine wanadhihaki Eee. Eh, kwa sababu. Waliona. Kwa huku mbele. Tudono wa wa Sababu zao za kuthihaki moja wapo. Na Hawa watu we to walk wa it? Hawa hawajasoma ni even standing. How are we to be able to move through as a man when we are not sure about it? watu a way, we are watu even sure. We are not even sure that we are ndani kwa pamoja na miwa wakaelewa haya. Tuende kwenye hoja eh ya hoja kadhaa, hoja zinazoendelea. Eh Em, em tuende tuende kabla ya kwenda hoja nyingine, em tuishindilie hiyo hoja ya lugha za uongo za makanisani. Em tuende katika kitabu kitabu kile kinacho eh, mlango unaoongelea habari kwa undani kabisa wa lugha hizi za uongo uongo zilikuwepo. toa mbie hakuna hakuna jambo jipe chini ya juu lambi iliyomsumbua adam ndio ile iliyomsumbua manadamu leo uongo uliokuwa kufanyika wakati wa wa, wa, wa Biblia inaandikwa ndio unaosumbua pakale en some katika kitabu cha wakorinto wa kwanza mlango wa 14 ndio hizo lugha za uongo zinapo watu za kuigiza eh za kuigiza zinazoigizwa kwenye Biblia tuone Paulo anazikemea kwa luga kari kiasigani Anatumia luga kari kurigo na wakemea ni Mtu soma msali ule wakontuwa wa kwa za 18-23 Anasema hizi Haya, ikiwa kanisa lote li mekusanjika pamoja Na watu ote wanene kwa luga Kisha ikawa wameingia watu wajinga wasio amini Je, hawata sema kwamba mnawazimu Wewe leo hii makanisa mata, mataifa sisi anaona walokole wanaenda kiwazi mzimu. Hani kama wana majini. Shetani akiona unacheza mchezo wake anaingia huna yeye anaanza kucheza ngoma pamoja naye. Ndivyo ilivyo. Hey. Eh. Yaani wewe wame shetani kama ni kama ni kama ni kama eh labda sisi. Fisha simba amekusanyika kwenye mzoga. Na haya na ingia unwa na kula pamoja nao Wa na mungata kumungata lakini Na ajui ile sherehe Shetana ya mnafanya vitu vila mlingana Lingana na na kuja natuwa katika tieni Kim na kristo Kristo na sema mtakapu kusanyika wawedu watatu Mukawa mna nina yangu na mimi intakuwa katika tieni Wanaweza wakaikiza zile luga Lakini shetana kwa wana kama wanafanya kazi yangu We mgoja nije nikawatie ngufu Kwa hana sema wana wazimu, ni nini? Ni roho zizo kufa hizo, Mizimu yyo. Ina hanyo onye Biblia. Sasa kosa nini? nini kulisoma. Kwa hanyo kuliweka kwenye muku tatha wake, ni mazingine wanafanyaka. Kwa hanyo mwengene yyo hi-fi. Kwa hanyo mekusanyika hote, watu hote wana... Lolo, lolo, lolo, huya sema... Kwa hanyo, watu watasema no, no, no, no. hawa ni, ni wana wazimu. Na shetana sema, mm, ni mepata ya kungiza na ni timu. ataenda hanyo game ni? Eh? Aya tuende tu kwa tunasoma Wakuntwa kwanza kumina nini shi na tatu Turudi nyuma tu Wakuntwa kwanza kumina nini Tushome kumina tisa Tuhi kwanini merudi nyuma zahe Tushome kumina tisa na sema hivi Wakuntwa kwanza kumi, nene, kumina nini kumina tisa na sema Lakini katika kanisa Kama hivi tulivu Napenda kunena maneno matano kwa akirizangu Ni pate kwa, kwa fundisha wengine Yabari mina wafundisha neno ni. Nimi pia na jofundisha Anasema, maneno matano tu ya natosha e, Zaidi ya kunena maneno kumi elfu kwa luga Kuringana na neno la mungu Mne, Mfanya ibada ya siku um, Wikizima Ya mkusanyiku wa, wa imbada wa kunena, Na kunena kwa luga na, na, na, na, na katano tu ya kunena maneno ya mungu ya biblia Ipi ya maru inawazito kuningana na neno la mungu Hii ya kunena maneno ya na, Kama hivi tunanguongea Eh mbira mbele anasema kwa ndio kwanza ilikuwa tumesoma 23 nafikiri kuna na 22 pale ilitakiwa isome. Sasa so, basi hizi ruga ni ishara si kwao waamini bali kwao wasioamini lakini kuhutubu ambayo kuhu, kuhubiri uko? ni kwa ajili yao si kwa ajili yao wasioamini bali kwa kwa ajili yao aminiyo wala sema akileta lugha kama hata siko anazileta siku ya pentekoste alizileta kwa ajili ya wageni waweze kuguswa lakini ukuta wale upande umekusanyika ni wale wale ni mwaka wa 10 lakini wanaendelea kuvurugana na lugha sema lugha hii isii kwa atu, watu wanaoamini unajua ujumbe unaopata mbele ni nini kama unasoma biblia na kutafuta maana halisi maana mwingine ni kwamba wale watu hawaamini Wazanajema, lugha hizi tulna, tulizireta, nilizireta kwa sababu watu hawa amini. Ni wageni wametoka mataifa, ni wawarabu wame toka misiri uko. Wajani waleteo mjiza, lugha was, yao pate ujumbe, wa ukolewe. Kwa sababu hawa amini. Sasa, mnarudia rudia nye, munao jifanya amini, amini, yesu mwaka wakumi. Bado mnenela kubwa, mwaka umo umo, asima ndani ya kanisa nataka maneno matano. Mazuri, nicho tunachofanya hapa. Nanana, narewa, kuna ugumu ku ili neno. sidani ni kama neno ugumu. Emi tumalizia kutuwa kwanza kumi nane, sume na ishirini na, na nane, mere kidoga nasema hivi. Lakini, asipo kuwepo mwenye kufasiri na anyamaze katika kanisa, aseme na nafsi ya ketena na mungu. Kwa nabia ikitokea, kuna lugha kama mungi za mungu kaja, lakini mga onekana hile luga noyongia wato waerewe, kama hivyo warukole wa, wa, basi, atokea mtawezi kuitafisiru. Labda kama umebahatika kujua labda kiunga gani tuchukulie ki makone. Na watu walioko hapa hakuna wa makonde Basi kama kuna makonde aanza kutafsiri kama huyu uko anena kwa makonde awaambia atasema hivi na hivi. Kama ukaona hakuna wa makonde kutafsiri ile lugha nenda katulie usisemeni neno lolote ndicho anachosema. Lakini watu wanaamua kwenye makanisa yao mwaka mmoja mitano kumi miaka kali na wanamua tu kukaili maalikesi wa mbira kukaili biblia na wananguambia tunawaminimu mungu tunamukosea mimi ni mkosefa. lakini hakuna dhambi mbaya kuliko zote kama dhambi ya kukaili makusumi kuna nami na utokana na uzaifu eh ehmangalia dhambi ya liyo ifanya Ibrahimu na dhambi ya liyo ifanya Dawidi, zina lingana ya ja Daudi ilikuwa kubwa. Ibrahimu amesubiria ame hadi ya Bwana. Unajua ngoja kwa mimi kila mmoja wenu hapa ana ahadi ya Bwana. Kazi ni kuisubiri. Mungu ni na chama, mawazo mazuri na wawazia nini Lakini ni nani mimi niko tayari au wewe uko tayari kusubiri mawazo ya Mungu? Eh, Mungu haleti vitu vyote leo. Mungu ni Mungu wa majira na nyakati. Eh, Ibrahimu amekaa amesubiri muujiza Tangina na miaka sabina tano Anakunja kugonga miaka karibu mia Anaona 79 Anakunekana mm, mungu alishasa Ile uh, ahani uh. Katika uzaifu wa mwili wake Na akidanganywa na anganywa na, na Sweetie I love you na, Sana Wakatafta mtoto kinyume na ma, mapeze Ile zambi uwezu kainiganisha na zambi ya daudi Ya tamaa Kwezu kweniganisha na zambi ya warokole ya kukaili biblia, ana kwa ana. Zambi zote siyo stawa by the way. Nana na miyo. Na, na, yeah. Itusha waikufundisha. Zambi ya zininga. Kikezo chakwanza chakwa zambi. Hata ha, ha, ha, duniani, zambi ya iko hiko zaina mili. Kuna zambi ya mata. Kuna zambi ya kuwa kwa kusudia, na zambi ya kuwa kusudia. Lakini, kama nitendo ni moja o mtu kasa. Ila ilania ili okopa. Mungo amei una pokuwa na mii ya kupingana na bibria yuzanisha nabo yuzanisha nabo eh yana meria nini yase haya maneno chuo sumaku nyoka control kwanza kumi Anasema. Mkionekana ana sema mkuonekana mna nini na mtaonekana mna wazimu na nini paulo yuko na auonga mkuu kama nene ni kualuga sana anaika Biblia bibria anaika eh Hoya ya pili uh, na, zaata, hoja ya ingitu, ningide, eh kwa na ya mwisho nadhani eh ya mwisho tu kwa nini utafute huu mmoja tu wa kunena pana kama ni eh kwa nini wazirudie ule wa Petro kutembea juu ya maji ma na Yesu Yaani unatamta tu mmoja ambao unakupa utukufu na kunanganyanya unaona ndo unaweza ku-fake. ku e, unaweza kutengeneza uwongo. Eh. Swali ni kwamba miujiza iliyofanyika kwenye Biblia kwenye historia yake ni mi, mi, mi, mi, mingi sana. Kwa nini upambane na huu mmoja basi? Na kwa nini ulazimie kusema kwa sababu, kwa ni mungu wajia sema kwa mwenena kwa luga, mwana wali nena kwa luga. Dio wame lakini ya visema na kavitene, ni vingi zaidi hili, basi kavifanya yote. Na Paulo wanasema kwenye garatina kini kitabu tujuwa waneza, wanasema, ukiamua kuhishi kwa sheria, basi yishike sheria yote, usichagwe kwa sema, iki, iki, iki, iki, iki, iki, sema, shika sabato, basi yishika toa kafara kafala. Uchinje, kila siku, kila siku, kila siku inajioni chinja mbuzi, chinja kondoo. Vile vile kama umeamua kufeki miujiza ya Mungu, ukafeki wa wa wa, wa, wa kwa lugha, feki na wakutembea juu ya maji. Eh, feki na wakufufua mtu ambaye alikuwa kiziwi, ha, hajawekuongea, hajakuikia. Yesu aliwafufua wa hivyo, aliwafungua wa hivyo, akamwambia wengine e, fata, funguka. Basi fanya na hivyo tuone. Chanua Chaw, changwa mmoja. Ni kujidanganya. Hoja endelea Inazia mstari ule wa wa 14 aya ya 4 um, kulihubiri kufanya kazi ya Mungu katikati kati ya wa ya wenye kudhihaki kufanya kazi ya Mungu mi, wakati wa watu wenye kudhihaki wewe wamii neno la Mungu halijawahi ku... wata kibari kwa wanyadamu lazima kuwepo na wenye kuthihaki msana kuna tana wengine walithihaki wagesema wamelewa kwa mvinyo mpya twene msana wakumi na ene yana sema hili jee jee petro tamaa kwamba aa sasa mpona na mvihaki wanya ni hachi au tutoki hapa tukatafti makazi mengine tukatafti ya semeni ya kubili waliendelea pali pali kama kuna watu wanaputhia inyazekano kujumani kwako katika kufanya kazi ya mungu labla wanasoma biblia Ukao naonekana, unapoteza mnda, unajitenga, wala uinza zako rangaria tv, ukatoka, ukaende kujisomea neno wa mungu, sasa uka abla uja alala, labla uja aluka, uzi watu watakuthi haki. Unawezo kama mbe haku, mki akawa anadhi kazi haku. Ya mungu, ya mungu, isi kukatishe, tama. Eee. Kwa sababu mbira wenye kuthi haki, kimsingi neno wa mungu hali. Ndiwe nivu, mda wote uwa kuna mvutana. Ana tema vita zetu vipo sio vita vya damu bali ama e, ni vita vya kiroho ni vita vya ukatia mambo ya Mungu. Yesu rafaya anaponya watu ma, mafarisayo wako pare fare wanamdhihaki. Wanasema, "Huyu anafanya muujiza kwa nguvu za mkuu wa mapepo berizabuli. Wanamdhihaki. Mimi na mimi Ukiona una u, maisha kwa kilohu hayana vihaka ujua huja ya tengeneza. That's it. Hakuna samana. Zaidi ya hili. Ukiona maisha kwa kilohu hayana ukinzani. Yanena vizuli, mnaenda, wana, wapali. Ote mna kubaliana. Juhu ya hamiko kwa mwe Sio. Habisa. That's it. 19. lakini Petro, lakini, lakini manake ni kinyume na kilichokuwa kuwa kinasikirika, wanadhi lakini, lakini Petro akasimama pamoja na wale kumina moja, haka sauti yake, akawamia wambia enyi watu uyahudi na nini nyote mkao Yerusalemu, lijuwe ni jambo hili mkasikilize maneno yangu, sivyo mnafodhani, watu hawa hawa kulewa, kwa maana ni tatu ya mchana, Lakini jambo hili ni lile lido neno kwa kinywa cha nabii uh, Petro moyo kwa Petro hapa. Petro wanadhihaki hakasiriki. Angeweza hapa kuanza kutangaza laana. Eh, hey, nyie melaa, niwa mempika Kristo, Mungu anaomaliza hapana akasema akaona atumie maelezo. awa karibishe watu kwa Kristo. Na waka kwa leo wa sikio walitoka watu 2000. Eh. Akawa mimi jamani. Emtu mieni akili. Inaonekana walevi hulewa usiku. Azima leo ni saa 3 asubuhi. Saa hizi watu wote wamelewaje? Inaonekana Wayahudi ni walevi. Eh, hey. hata Petro na washuhudia anasema jamani kama nikulewa tungetegemea walewe usiku basi. Labda saa 9. na hamda saa kumina mbili jioni. Eh, Mivikumi sana kupata ujumbe moja kwa moja hapa, lakini ujumbe tono kupata ni kwa mba, eh, watu wanao zihaki, tuwa pina fasi, eh, tuwa ubiri tena. Tumengu mbini, na heza nika ubiri, nika na watu ishirini, wiki naeo fuwata nika ubiri tena. Wala sita kato tamani. Eh? Nwaka efumishi na moja, nafikiri kwa tele kumina tatu juni, na kumuka kisuri, ni somo, zibi ya muenda zake tibi joshua nini utukano wana watu walifika kama miambili na 30 katika wale miambili na 30 na kuna watu wakua naongea tuwa na wakupa kutukana mwaja kwa mwaja wakua tena kuna kareka hofka kwa mwaja ala tu mwaja kwa mwaja kwa mwaja kwa mwaja lakini jumla wakijumlisha kwa mwaja kwa mwaja kwa mwaja Wengi wofuta, ileta ya 20 nilihubiri somo jingine iliendelee. I didn't care. Wala yani I don't care at all. Emi any wise kwa namna yoyote. Eh Paulo Petro hakatushitamaa kwenye njia haki. Anahubi. Usikatushitama unapoamka asubuhi kuomba Mungu. Eh adui mbaya kabisa wangu na wewe ni mwili wetu. Eh unapokuwa kimiketo sasa huo unaneta shida. Eh lakini wa watu wengine kiambatana kinatodaribeba furushi lake eti. Eh usikubali kubeba furushi na mtu mwingine. Mtu asiemamini Mungu akufundisha kitu kumbeamini Mungu kweli? Hapana. Waya anasema eh sivyo ilivyo. Anaanza sasa Petro anajua maandiko. Sidani kama wakati anaenda kuongea halikuwa anajua atakutana na hiri kathiai lakini maandiko anayasoma pale anamnukuu nabi yoweli wagano rilo tangulia lakale anayasema kama vile anayatua mdomoni anayasema itakuwa siku za asema, lakini jambo hili ni rile neno kwa cha chanabi yoweli itakuwa siku za mwisho asema mungu Nitaomagia watu wote roho yangu na wana wenu na biti zenu watatabiri na vijana wenu watatoa maono na wazee wenu wataota ndoto Isaya 18 Naam na siku zile nitaomagia watumishi wangu wanaume na wanawake roho yangu na watatabiri mimi wewe mwanamke wewe mwanaume wote ni watumishi wangu Tunajikutabiri E, nila, kwa lugha ilio ya kiswahili unajua biblia ya kutoka kwa kiswahili tabini ni kama kubashiri mambo ya jayi hini ukisoma the word of prophets unabii utabili inakwena manisha neno lotelamu azuma watu wangu wa dunia nzima mjulize kabla yesu wa jayi hali huta dunia mitawaliwa e, na dunia hajimdui mungu wa yaudi, wa likata, kwa yaudi walikataa kwena kuyeneza wawo njina walikataa wana wana wanafanya wana, biashara ndani ya hekalu yani kama nguvu za Mungu akatangulia kidogo yoo ana watejasia akachangamsha na nini wakamsikia akabatiza na nini akawaongoza wale watu kwenda kwa Yesu eh na Yesu alipokuwa naonoka, ile nguvu akaipanua zaidi akaiweka kwa mitume wapi anasema hizi siku hizi nabii unasema siku za mwisho ni kuanzia alipokuja Kristo so, simama kwenye kitabu cha Hebrewia mlango wa kwanza Asema siku hizi zetu za mwisho mungu wa nasi kwa jisi ya kwa jisi ya maanae kristo eh, eh, Siku zo tangulia kabo hizi kwa chukului kama siku za mwisho Lakini kuna siku za mwisho mwisho Kumaki kuna siku za mwisho kuna na siku za mwisho Siku za mwisho mwisho ni siku ambazo zi na mpinga kristo Nangu ambia tu naishi katika siku za mwisho Je, kristo na za kaja leo siku hapana Kristo na za kaja nani ya maka Kujia FB shina tano hayueze kani Krisa naza kaja nani ya FV26 haita tokea kaja nani ya FV27 Saba ya mkini pia Kwa sabu gani Yesu alisema kabla ya kudi kwangu mtaona Ishara hizi na haka zipiga maesamu zote Na zikijungulisha zinafikisha miaka mitatu na nusu Kwa ya tunajua hatujui siku wala saa Hini hatuko gizani Ibrina sema katika kitabu kwa yobrani Chawa tesaloniki Hamuko gizani mpaka ili siku iwakute Iwajie kama mwiki Siku itakuja kama mhivi juu ya dunia na makanisa ya sioma yesu kristo. Ni mpaka aje kwanza mpinga kristo. Aitawale dunia kumina miaka mitatu na mjuhu. Aletinjaa vita na magonjo. Hii watu wanakula mpaka vitami kwa wanavimbewa. Halafu wanabia wanajiaa vita na magonjo. Hapa tani sana mwesu katoka hapa uja fika mezi. Umepita kwenye maduka ena huza nafaka. Nafaka. ba thunda na nini okay kutokuwa na hela kuwenonoa hilo ni jambo jingine lakini vyakula vipo na mimi wakati wa mpinga kristo mtamgonjwa vita na njaa naye vitamwaga kristo hapa vitakuwa vya kweli sio kibindiki ambacho watu wanakuna vitame halafu wanakuambia njaa eh wewe nami leo hii mimi na wewe tunakula vyakula vizuri zaidi kuliko mfarme daudi ndio Daudi hakunywa soda kwenye sherehe yapi. Daudi hakula biriani hata kama ni kwa mmoja. Eh. Hey, Lakini nyakati zinakuja. Watu naona mungu ana Kristo na Paulo a, a, Petro Petro ana tafsiri mambo yale wanaya ona, Kwamba ni mungu za mungu Za kuli neno la mungu Kuli kubiri neno la mungu Mbana ita utabiri Utabiri Kutabiri na kuona maono kujua kweli maono haya tunaoona ma miujiza ya Mungu nguvu za Kristo zinaonekana anaamshamsha upia sio wakati wa mafarisayo walikuwa nawaa magauni na makanjo na manini wanaanza tu kula pesa na kushiba kama inavyotokea leo katika makanisa hapa tunaona nguvu watu wanaokolewa 1000 na wanahubiriwa wana wanawake na wanaume na kwa namia yeye tunahubiri tunanena tuna maneno ruga kwa mpya na nini tunahubiri lakini hawa hawaeni mpaka mstari wa 19 anaposema nami nitasikiliza na maneno aliyosema nabii Yoel ambao Paulo pa Petro anayanukuu kwamba yanaenda kutokea anasema hivi nami nitatoa ajabu katika mingu na ishara katika nchi chini damu na moto na uvuke wa moshi wakiwa wanahubiri wanakuambia kwamba kuna damu na moshi na mvuke wa moshi wanakuambia okay, eh, Ujua Yesu Kristo utanguliwa na utambatana na kutiksika nguvu za ambiguni. Na ule ule moto ile kasi ilianza siku ya Pentecoste. Eh, ilianza siku ya Pentecoste. Na mstari wa 20 anasema siku siku si siku ngapi labda siku moja umili kabla ya kuja kwa Yesu Kristo lazima huu mstari utatimia mstari wa 20 unasema hivi Nami nitatoa ajabu katika mbingu juu na ishara katika nchi chini damu na moto mstari wa 20 unasema juu alitageuka kuwa giza na mwezi kuwa damu kabla ya kuja siku ile ya Bwana iliyo kuna iliyo dhahiri sasa hao wa, wanaokuambia wa warokoda wanawambia tunahubiri neno la wa Mungu wanangamia wa tutatwaliwa kabla ya haya matukio Wakati neno na mungu na kuambia kuamba, kabla kuja kwa hiyo siku ya kwa hana, kutajua, itatua giza. E. Na msero 21 nasema, na itakuwa katika, na itakuwa kila atakairi itia jina la wana atoko. Kolegonya kwamba mkutadha mkubwa au matokyo mkubwa ya haya mkubwa. imeujiza maono e, na lugha zilizonendwa na nguvu za Mungu na tikisika kwa nyumba walipokuwa wamekaa na nini ni watu wa wokolewe sio watu wa njoka Yesu kapate baraka njoka Yesu kapate mtumba na kapata mtumba bali waislamu wachumba wangapi kima kima cha chini wa 4 harali hao Mizepuko saba, eh, kuitaji Yesu kupata mchuma, lakini ni vizuri mosishe Yesu kupata mchuma. Wengine wameuna pumitaaji Yesu koko leo, yeni kuitaji ku Yesu pana ni Chriso peke a kanaishuli, eh, anaume ni kuelema nini? Ni mepesi? Ni mepesi? Eh, wao. eh plengo kuba la hizi nazi le pepe ona wume onapepele vuma na na na makusudi ya kero tereguani kuna na na na lugha kingeza ni ya na na na na na na na na na na gai ana kuendesha anapiga stata naa eh kabla mtu hajapiga pikipiki ndo naona mguu pale mimi sijaendesha pikipiki niweke kuendesha kidogo zamani eh sikumbuke hizo lakini kwa vupi hili tukio hili la pentekoste ilikuwa ni kama linapiga stata ya kuanzisha eh, injini ya wokovu kwenye uso wa dunia kohitaji kuirudia kila siku. Ivi gari ikiwa waka inatembea kwa katika tunenda kupiga starter. Haipo, sasa ni kuanza. Eh. Kila siku wao wakore wanapiga starter kwenye ibada zao. Banaanzisha tena. Haipo. Kiona unapiga starter ujue gari limekuzimikia hivi. Haiendi popote. Ni kila siku lazima upige kiki. Kaka, kaka. No. Mema mmetufanya kazi ya Mangu kwa benifu. tujua kuli ya mungu kwa, ma, kwa, kwa, kwa, kwa makusuli na kujitawa kati mungu e, kulijua neno la mungu hivi si, e, e, e, watu anaye unapusikia mta mesoma mempata degree amesoma mempata diploma amesoma mempata si ma, master si PhD uzamili uzamili unatikuna embea kwamba ule usomaji ulikuwa mwepesi kwake mdaote kati mingine ili kusuli mtu usome unatakua ufanyo kama kama kama mtu Dana na na na ni leo. Leo hii watoto wa shuli wanataka wasome. Wakiwa kama no mabuana. Haipo. Mire vire. Ili kusodi mjue kristo. Lazima uwe tayari kutumika Lazima uwe tayari kukaa minguni pa yesu. Minguni sio seme ya juu ni chini. Ni uwe tayari kukaa minguni kwa yesu. Kanisani utulio. Wakatimingine mgongo ume. Wakatimingine kausingizi ka kana Kanataku kuchukua. Wakina petro. Walifika sehemu fulani Yesu bwana anaoomba wako anapigwa na naona watakuwa anaanguka wana... wana... wana... wana... wana... wana... hapo. Hey, eh, yani ni kitu cha kufanyia kazi. Kusoma Biblia kia kuanzia maanzo mpaka ufunuo nani ya playing... MW mwaka mmoja, Mimi wanafanya kila mwaka zaidi labda mara moja na nusu hivi. Hai ni wiraishi. Ni kazi. Lakini vitu vya Mungu vinahitaji nini? Vinahitaji kujihimwe. Nada mbana, nada na kena ima kwa mba, ah, mimi sitasoma Biblia naona siwezi. Mimi, ni mbana ya hana Biblia, Biblia. Ma, tu, na tampa Biblia. Um, Maada mtu, nae hawa maminifu mbele ya mungu waki. Maki sitakua mpupare kum, kumchunga, sio kazi yangu kuchunga wanadabu, kazi yangu ni kubiri njiri. Lakini, ukiwa maminifu, um, uisome, mbele za mungu wako, isome, utahokota vitu fulani. Eh, utahokota vitu fulani. watoto wa shule wanaaza ujifuza wa wale wa shule za, za santa kayumba za serikali za kawai wanaaza ujifuza wa ki ingiliza, zamani yikuwa na ziyara tatu, sinio sinio, walukua na mariza na saba wa shaki jua patu kukabisa sana ukule jikutu wanaaza kukusaya kukupata pata, pata sentenzi nzuhuli from two lakini e, saibimu mbaka from voter fika huamina kitu mbapa A, O, i -E O easy easy easy Eh, na hizo wakusema kwamba Hata neno la mungu huingi Au mapenzi ya mungu Au, au wepo wa mungu na huza Huingi humo siku ya kwanza Ukabeba moja pwa moja jamani Siwa hile mta nataka hile kwa maposa aina sukume Piku ya mweneka, piku ya mwala lipe, sadaka, alafana kwa menele Nimepata nguvu za mtumisha mungu Haipo, neno wa mungu ni kama mtoto anavokuwa eh, Anakuwa mzaifu Kuna fati mtoto anakuwa hawezi hata kukaa Hata shingu mpaka omushike Ana vidakse mfurano kutoka na changana kama ana anaanza mara tano uweze kumshika. inachukua miaka mingi, E, tushia hapa eh hali uli usili, deni tu polepole eh sehemu nyingine nasema kwenye kitabu cha Islam langu nasema eh e, mtende padre nini kwasi yasoma Isaya tena ndio e, Isaya tena hicho no kitabu chenyewe eh niwa sijasoma Isaya muda mrefu eh e, kwasi muda mrefu na e, hivyo hivyo saa 3:00 imani za turingia kwenye nini ndo tunaza misale eh hatu hatusogei hapo leza dali saya 30 na 28 nasema nasema hivi nasema um saya 60 na ke nisije nikaa upoteza muda nikienda nikitafuta hilo eh sasa 68 au 30 basi ni niwo 28 30 sijapata. Anaomba anasema neno anasema je ni nani atakao waambia sheria yake na anaatambia anasema ni wale ambao ume achifa nini? Ziwa la mama yao. Anasema neno kwa neno, mstari kwa mstari, hapa kidogo hapa kidogo. Hapa kidogo narudia hivyo. Hapa kidogo hapa pale kidogo. Yaani ndivyo jamani tu tu ina tabia ya kusubiri Mungu. Eh, na nio maisha ya kawaida. Watu wanaza kangaa kwenye ndoa yao leo hawana godoro vizu, wanagodoro la shule dogo. Baada watafika si mfaransa kwa 6 kwa 6. Lakini uwasipovumiliana mmoja atakimbia kutafuta siku kwa 6 kwa 6 ndani ya miezi miwili ya kwanza. Na ndoa itakuwa imeshapotea. na atakatuenua. Basi tutaishia hapa Mungu awabariki sana. Napo tuna kutano tunantena sembi wapiri ya kitabu cha mateno metume wa wapiri. Baba mbina kushukuru kwa tira neno hili. Tunasema na mungu wa sate kututurisho mapenzi yako. Nami ni mungu tuloko hapa tukasikia. Baba neno hili itatenda kazi. Na ata wale ote wanao weza kulifaa, kulipata. Pogote watayapo kwa mungu kwa wuse. Mbina kushukuru Jehovah uh, Christo tupendae zaidi ya tunavotambua. Na zaidi tunavotamua na zaidi tunavotamua sitahili. Atika tina lakobani wa mbini tunavotamua. Amen.